25. A hó nappal felolvadt, éjjel újra megfagyott, nehéz volt járni rajta, minden lépésnél jégrétegre csend a talpunk alatt. Az ujjam annyira sajgott, hogy jóformán másra se tudtam gondolni. Csak azért mentünk tovább, mert muszáj volt, ha már eddig eljutottunk, értelmetlen lett volna megállni, de fogalmam sincs, honnan merítettem az energiát egy-egy új lépéshez. Van egy hely az éségen a kimerültségen túl, ahol már nem jár az idő, és a test nyomorúsága, mintha nem is a miénk volna. Koljára persze mindez nem vonatkozott. Pont olyan keveset evett, mint én, bár aludni jobban aludt múlt éjjel az analfabéták között, úgy hevert ott a szerszámkamrában, akár az Európa szálló pihepuha ágyán. Miközben én lekókat fejjel baktattam éjszak felé, Bólja úgy tekingetett körbe, ahol csütötte tájon, akár egy sétálni induló festő. Mint ha egész Oroszország a miénk lett volna. Órákon át semmit sem láttunk, ami emberi létre utalna, kivéve az elhanyagolt mezőket. Pár percenként belenyúlt a köpönyegébe, hogy ellenőrizze, nem csúszott-e ki a pulóvere a nadrágjából, és a doboz tojás biztonságban van-e. Meséltem már az udvari kopóról? A regényedről? Arról, hogy honnan van a címe? Valószínűleg. Szerintem nem. A hős, Racsenko egy régi házban lakik a Vasziljevszki-szigeten. Azelőtt magáház volt, Sándorcár egyik tábornokának építették, de most már széteső félben van, nyolc család lakik benne, és egyik sem szereti a másikat. Egy este téli víz idején egy vénkutya kocog be az udvarra, lefekszik a kapu elé, és szép óvatosan elhelyezkedik. Nagy véndög, a pofája már ősz, az egyik fülét réges-rég leharapták valami marakodásban. Racchenko másnap délelőtt felébred, kinéz az ablakon, hát ott fekszik a kutya, a fejét a mancsai közt nyugtatva. Megsajnálja szegény nyomorultat, hiszen hideg van, ennivalója meg semmi. Keres egy darab száraz kolbászt, és kinyitja az ablakot, épp amikor a templomban delet harangoznak. Melyik évben is vagyunk? Mit tudom én, 1883-ban. Ratschenko fütyent egyet, és a kutya felnéz rá. Ledobja neki a kolbászt, a kutya befalja, Ratschenko pedig mosolyog, becsukja az ablakot, és visszabújik az ágyba. Ne feledd, hogy ekkor már öt éve nem hagyta el a lakását. Másnap Ratschenko még mindig alszik, amikor a templomban delet harangoznak. Amikor a harangok elhallgatnak, vakkantást hal odakintről. Aztán még egyet. Végül kibújik az ágyból, kinyitja az ablakot, lenéz az udvarra, megint ott van a kutya, les föl rá, a nyelvét lógatja, várja a kaját. Így hát Ratsenko ismét keres valamit, amit ledobhat neki, és attól fogva, ahányszor csak delet harangoznak, a kutya ott várja az ablak alatt az ebédjét. Mint Pavlov kutyája? Na igen. – mondja bosszusankolja. – Mint Pavlov kutyája, csak hogy ebben költészet van. Eltelik két év. Az udvari kopó már mindenkit ismer a házban, mindenkit beenged gond nélkül, de ha idegen jön, az öreg legény megvadul, morog, a fogait vicsorgatja. A lakók imádják, ő a védelmezőjük, már az ajtókat sem zárják be. Racchenko egész délutánokat veszteget el. Ücsörög az ablaknál, egy széken, és nézi a kutyát, amint a kapu előtt elhaladókat lesi. Sosem feledkezik meg a déli rituáléról, mindig van kéznél hús, amit ledobhat neki. Egyik délelőtt Racchenko az ágyában fekszik, éppen valami csodásra támodott egy nőről, akiért kiskorában bolondult, az anyja egyik barátnőjéről. Megszólalnak a harangok, Racchenko mosolyogva ébred, Nyújtózkodik, oda megy az ablakhoz, kinyitja és lenéz az udvarra. A kopó az oldalán fekszik a kapunál, mozdulatlanul, és Racsenkó rádöbben, hogy megdöglött. Ne feled, Racsenkó még sohasem ért hozzá, sohasem vakarta meg a fületővét, sohasem simogatta meg a hasát vagy ilyesmi, de azért szerette a vénkorcsot, hűséges barátjának tekintette. Racsenkó majdnem egy órán át nézi a döglött kopót, Végül megérti, hogy senki sem fogja eltemetni. Kóborjúság, senkinek semmi köze hozzá. Racchenko már hét esztendeje nem hagyta el a lakását, a gondolattól is rosszul van, hogy kitegye a lábát, de még szörnyűbb elgondolnia, hogy a kopó ott fog megrohadni a tűző napom. Érted, hogy milyen drámai ez? Kilép a lakásából, lemegy a lépcsőn, ki a főbejáraton a napfénybe. Hét éve először. Fogja a nagykutyát, és kiviszi az udvarról. Hová temeti? Nem tudom. Az egyetem valamelyik kertjébe talán. Azt nem engedélyezik? Ezen még nem gondolkodtam, de nem is ez a lényeg. Ásóra is szüksége lesz. Igen, ásóra is szüksége lesz. Annyi benned a poézis, mint egy pályaudvari kurvában, tudod-e? Lehet, hogy a temetési jelenetet meg sem írom. Ehhez mit szólsz? Az olvasók képzeletére bízom. Jó ötlet, elég nyálas lenne, egy halott kutyus, hát, érted. De tetszik? Azt hiszem, igen. Azt hiszed, gyönyörű történet. Tényleg jó, tetszik? Hát a cím az udvari kopó. Most már világos, hogy miért geniális cím, ugye? Rengeteg nő jár Ratsenkóhoz, folyton ki akarják csábítani, de hiába. Szinte versengenek egymással, mindenki az első akar lenni, aki ki tudja csalogatni a kapun, de egyiknek sem sikerül. Csak a kutyának, annak a gazdátlan vén dögnek. Az, hogy az udvari kutya biztos nem lenne ilyen jó. De nem ám. Mi a különbség a kutya meg a kopó között? A kopók vadásznak. Kolya karon ragadott, a szeme elkerekedett, muszáj volt megállnom. Először azt hittem, hal valami dübörgő panzermotort vagy távoli katonák kiabálását, de nem, bármi kötötte is le a figyelmét, az belőről jött. Szorongatta a karomat, a szája elnyílt, az arca feszülten koncentrált, mintha egy lány nevét próbálná felidézni, de csak a kezdőbetűje jut eszébe. – Mi van? – kérdeztem. Felemelte a kezét, én megvártam. Attól, hogy tíz másodpercre megálltunk, már is szerettem volna lefeküdni a hóba, behújni a szememet, csak néhány percre, éppen annyi időre, hogy levegyem a súlyt a talpamról, és megmozgassam a lábujjaimat, hogy visszatérjen beléjük az élet. – Jön! – mondta Kolja. – Érzem! – Mi jön? – A szarom! – Gyerünk a kurva anyádat rajta! – Beruhant egy famögé, én meg vártam imbolyogva a szélben. Szerettem volna leülni, de valami idegesítő hang a koponyámban azt csúgta Veszélyes leülni ha leülök, soha nem kelek fel többé. Mire Kólya visszatért, már állva aludtam, összefüggéstelen képek montázsa úszott a fejemben. Összerezzentem, amikor megmarkolta a karomat, és rám villantott a kozák vigyorát. Barátom, soha többé nem leszek ateista! Gyere, megmutatom. Viccelsz, nem akarom látni. Muszáj megnézned, ez rekord. Ráncigálta a karomat, húzott volna maga után, de én megvetettem a lábam a hóban, és teljes súlyommal hátradőltem. Nem, nem, menjünk már, nincs időnk. Félsz megnézni a csúcs döntő szaromat? Ha nem érünk oda az ezredeshez hajnalra, de ez egészen rendkívüli, mesélhetsz róla a gyerekeidnek. Gólya teljes erejéből húzott, éreztem, hogy mindjárt hasra esek, de aztán kesztyűs keze lecsúszott a kabátom ujjáról, ő meg elvágódott a jeges havon. Először röhögni akart, aztán eszébe jutottak a tojások. – A kurva életbe! – mondta rám meredve. Utunk során először igazi félelmet láttam a szemében. – Ne mondd, hogy összetörtek! Nem mondd, hogy összetörted őket! – Összetörtem! Miért csak én? Miért nem akartad megnézni a szaromat? Mert nem akarom látni a szarodat, kiabáltam, hirtelen elfeledkezve róla, hogy ellenség is járhat az erdőben. Mondd már, összetörtek! A földön ülve kigombolta a köpönyegét, előhúzta a dobozt és végigfuttatta az ujjait az oldalán. Aztán nagy levegőt vett, lerántotta a jobb kezéről a kesztyűt és csupasz ujjakkal nyúlt bele a szalmával kitömött dobozba. Na, minden rendben. Amikor a doboz újra biztonságban volt Kólya pulóverének melegében, tovább indultunk éjszak felé. A történelmi szarás többször nem hozta szóba, de láttam rajta, hogy dühös, amiért nem néztem meg, hogy később tanúsíthassam. Ha majd eldicsekszik vele a barátainak, nem lesz a kiigazója. Minden percben az egetpásztázó reflektorfényt kerestem. Néha egy-két kilométeren át eltűnt előlünk, eltakarták a fák vagy a dombok, de mindig újra előkerült. Amint közelebb értünk Pityerhez, más fényszórókat is megpillantottunk, de az az első maradt a legerősebb, olyan erős volt, hogy még a hold is világosabb lett tőle, amikor átcsöpört azokon a távoli hideg krátereken. – néz majd az ezredes, amikor beállítunk – mondta Kolja. Szerintem már rég halottnak híz bennünket. Olyan boldog lesz ezekkel a tojásokkal, hogy meg fogom hivatni magunkat a lányalagziára. Miért is ne? A felesége oda lesz értünk. Talán még a menyasszonyt is megforgathatom, mutatok neki pár lépést, hadd lássa, hogy nincsenek ellenemre a férjes asszonyok. Én még azt sem tudom, hol fogok aludni ma éjjel. Elmegyünk szonyához, ezzel ne foglalkozz. Az ezredestől biztosan kapunk valami ennivalót a fáradtságunkért, megosztjuk vele, hát ha beindult tőle. Aztán holnap megkeresem a zászlóaljamat, Meg lesznek lepve a fiúk, amikor betoppanok. Szonya nem ismer engem, semmi keresni valóm ott. Ugyan már, barátok vagyunk lev vagy nem? Szonya a barátom, te is a barátom vagy. Ne aggódj, jutnál a hely mindkettőnknek. Persze, neked most már nem lesz olyan izgalmas, hiszen megismerkedtél Vikával, igaz? Vika a frászt hozza rám. Én rám is, de azért tetszik neked, valld be. Elmosolyodtam, amint felidéztem magamban Vika szemét, duzzadó alsó ajkát, kulcsontja kecses ívét. Biztosan gyereknek tart. Lehet, de megmentetted az életét. Azt a gújót az ő fejének szánták. A te életedet is megmentettem. Dehogy, én akkor már elkaptam a friccet. Fenéket, nála volt a géppisztoly. Nincs az az Isten, hogy engem egy bajor örömkatona legyűrjön. Egyfolytában vitatkoztunk, hol a sakjácmáról, meg az állítólagos orosz lépéseimről, hol az ezredes lányának a lagziáról, hol meg arról, hogy mi történhetett azzal a négy lányjal az udvarházból. A beszélgetés ébren tartott. Elterelte a figyelmemet elgémberedett lábaimról. Az ég egyre világosodott, aztán mi útra bukkantunk, letaposott haván könnyebben esett a járás. Még fel sem kelt a nap, de már ki tudtuk venni Pityer külső védvonalát, a lövészárkokat, meg annyi fekete hasadék a hóban, a beton sárkányfogakat, a hideg földből meredező rozsdás sinszálak sűrűjét, a karók köré tekert szöges drót göngyölegek kilométereit. Egy biztos, mondta Kólja. Jár nekem egy szelet abból a kurva esküvői tortából. Mindazok után, amiken keresztül mentünk. Eltelt egy másodperc. Mit művelnek ezek? Aztán meghallottam a lövést. Kólja elkapta a kabátom szárát és lerántotta a földre. Golyók sivítottak el a fejünk fölött. Mi ránk lőnek? válaszolt a saját kérdésére. Hé, hey, hé, hey, oroszok vagyunk, oroszok vagyunk, ne lőjetek! Újabb golyók fütyültek el felettünk. Oroszok vagyunk, bazd meg anyát, figyeljél már! Halljátok a hangomat, hallotok? Papírunk van Grecsku ezredestől, Grecskó ezredes, halljátok? A puskák elhallgattak, de mi maradtunk hasonfekve, karunkat a fejünk fölé fonva. Hallottuk, hogy egy tiszt rákiállt az embereire a védvonal mögött. Kólya felemelte a fejét, és a lövészárkok felé sandított, amelyek több száz méterre húzódhattak tőlünk éjszakra. Figyelmeztető lövésről még nem hallottak? Lehet, hogy ezek azok voltak. A frászt a fejünkre céloztak, csak nem tudnak lőni. Töketlen gyári munkások, lefogadom. Egy hete vételezhettek fegyvert. Tölcsért csinált a kezéből. Hé, hallotok, nem a fricekre kéne tartogatni a töltényeket. Emeljétek föl a kezeteket és induljatok lassan felénk, kiáltott vissza valaki. Nem lőttük, ha felállunk. Nem, ha tetszeni fog a pofázmányotok. Anyádnak tetszene, dörmögte Kója. Mehetünk kisoroszlán. Abban a pillanatban, hogy felálltunk, Kolja grimaszt vágott és megbotlott, kis hián elesett. Megmarkoltam a karját. Homlokát ráncolva porolta a havat a köpönyege elejéről, aztán kitekerte a derekát, hogy megnézze a gerince tövét. Ekkor vettük észre a vastag szöveten a golyó ütötte lyukat magasságban. Dobjátok el a fegyvert! Kiáltotta tiszt a távoli árokból. Kolja elhajította az MP40-esét. Megsebesültem! kiáltott vissza. Kigombolta a köpönyegét, és megvizsgálta a lyukat a nadrágja fenekén. Hihetetlen! Ezek a faszok segbelőttek! Induljatok felénk fölemelt kézzel! Segbelőttek, te idióta! Nem tudok járni! Fogtam Kólya karját, hogy elnehessen, A jobb lábára nem tudott ránehezedni. Le kéne ülnöd mondtam. Ülni sem tudok, hogy üljek golyóval a seggemben. Ez hihetetlen. Le tudsz térdelni? Jobb lenne, ha most nem állnál. Tudod, mennyit fognak ezért ugratni a zászló Seggbe lőttek a futószalag mellől szalajtott kurva matőrök. Segítettem neki leereszkedni. Megrándult az arca, amikor a jobb térde beleütközött a hóba. A lövészárokban a tisztek megbeszélést tarthattak. Most egy új hang kiáltott, öregebb, tekintélyesebb. Maradjatok ott, kimegyünk, értetek? Kólya felhorkant. Maradjatok ott, mondja. Igen, azt hiszem, tényleg itt maradok, most, hogy a seggemben van a golyótok. Lehet, hogy egyenesen átment rajtad. Az jobb, nem, ha egyenesen átment rajtad? Letólja magatyámat, hogy megnézhesd? kérdezte Kólya fájdalmas vigyorral. Tehetek valamit? Mi csináljak? Szorító kötés, azt szokták mondani. Nyugi, majd én megcsinálom. Kioldotta a sapkája madzagját, levette a fejéről és rányomta a golyójukra. Egy pillanatra lehúnyta a szemét, mélyet lélegzett. Amikor kinyitotta, mint eszébe jutott volna valami, szabadkezével kezével belenyúlt a pulóvere alá, és előhúzta a szalmával kitömött tojásdobozt. Tedd a kabátodba, parancsolta. Nem lenne jó, ha megfagynának. De el ne felejtsd nekem. Néhány perc múlva láttuk, hogy egy gaz közeledik felénk, a páncélozott fajtából, vastag hókerékkel, a hátuljában nehéz géppuskával. A géppuskás egyenesen a fejünknek irányozta a széles szájú csövet, amikor az autó lefékezett előttünk. Kiugrott egy hadnagy meg egy őrmester, és kezüket a pisztolytáskájukon tartva odajöttek hozzánk. Az őrmester megtorpant az elhajított MP40-es mellett. Egy darabig a géppisztolyt nézte, aztán koljára pillantott. A mesterlövészeink kiszúrták, hogy német fegyveretek van. Helyesen jártak el. Te mesterlövésznek nevezed az ilyet? Arra képezték ki őket, hogy segbelőjék az embert? Miért van német fegyveretek? Vérzik, segítségre van szüksége, mondtam. Nem lehetne későbbre halasztani a kérdéseket? A hadnagy rám nézett, lapos, unott arca semmilyen érzelmet nem árult el az rossz szindulaton kívül. A feje kopaszra volt borotváva, sapka sem volt rajta, mintha nem is érezné a körülöttünk örvénylő hidegszelet. Civil vagy, és még te parancsolgatsz nekem. Itt helyben kivégeztethetnélek, amiért megszegted a kiárási tilalmat és engedély nélkül átlépted a város határt. Kérem, tisztelvtárs! Ha sokáig gácsorgunk, el fog vérezni. Kólya benyúlt a zsebébe, előásta az ezredes levelét, és oda nyújtotta a tisztnek. A hadnagy megvetően olvasni kezdte, aztán megmerevedett, amint az aláírást meglátta. Be kellett volna szólnatok, motyogta. Intett a sofőrnek és a géppuskásnak, hogy jöjjenek segíteni. Még hogy be kellett volna, az ezredes nevét ordítoztam, miközben ti lőttetek rám. Az embereim helyesen jártak el. Ellenséges fegyverrel közeledtetek, semmilyen előzetes figyelmeztetést nem kaptunk. Kolja, mondtam a vállára téve a kezemet. Rám nézett, már nyílt is a szája, hogy verbálisan kibelezze a hadnagyot. Életében először megértette, hogy jobb lesz hallgatni. A szemét forgatva elmosolyodott, aztán észrevette nyugtalan arc kifejezésemet. Követte tekintetemet a húra. Ahová lefolyt a vére, a nadrágja szára már egészen át volt itatva. Olyan volt körülötte a hó, mint a cseresznyés fagylalt, ami apám szokott venni nekem nyári vásárokon. Nyugi! szólt kója a vért bámulva. Ez nem olyan sok nyugi. A sofőr a alá nyúlt, a géppuskás átnyalábolta a térde alatt, és betették a járómotorú hátsó ülésére. Én a vezetőülés meg a hátsóülés közé kuporodtam. kólja hason feküdt az ülésen, a köpönyegével letakarva, hogy ki ne hűljön. Elindultunk a lövészárkok felé, kólja minden egyes döczenésnél lehunyta a szemét. Elvettem tőle a vérrel átitatott sapkát, és a sebre nyomtam, hogy lelassítsam a vérzést, ügyelve, hogy ne okozzak neki fájdalmat. Lehúnyt szemmel elmosolyodott. Jobban szeretném, ha vika keze lenne a seggemen. – Nagyon fáj. – Téged lőttek már segbe? – Nem. – A válasz az, hogy fáj. Csak annak örülök, hogy nem előről csinálták. – Kérem, hadnagy elvtárs! – szólt előre. – Megköszönni a mester lövészeinek, hogy nem a tökeimet lőtték szét. A hadnagy az utasülésen egyenesen előre merett, nem válaszolt. Sima koponyáján kis fehér helyek virítottak. A Leningrádi nők köszönetét is tolmácsolhatja. Bevisszük a Kirov művek kórházába, mondta a hadnagy. Ott vannak a legjobb sebészek. Pompás, az NKVD biztosan ki fogja tüntetni érte. Miután engem kitettek, legyen szíves elfúvarozni a kis barátomat a Kamenéi szigetre, fontos csomagot visz az ezredesnek. A hadnagy mogorván hallgatott, dühítette, hogy egy közlegény parancsolgat neki, de hatalmú ellenséget sem akart szerezni. Egy homokzsák torlasznál megálltunk, és majdnem két percet vesztegettünk el, még egy katona lebocsátotta a fahidat a lövészárokra, hogy átkelhessünk. A sofőr rájuk vakkantott, hogy siessenek, de a katonák fáradtan, apatikusan ő azon tanakodva, mi lenne a legjobb pozíció a pallónak. Végül csak átjutottunk rajta. A sofőr a gázra taposott, és egymás után maradtak el mögöttünk a homokzsákokkal körülbástyázott géppuska Milyen messze van a kórház? – kérdeztem a sofőrtől. – Tíz perc, nyolc, ha szerencsénk van. – Legyen – mondta Kolja. Most már szorosan lehúnyta a szemét, arca az ülésnek nyomódott, szőkehaja a homlokára lógott. Az utóbbi egy percben nagyon sápat lett, és nem tudta abbahagyni a didergést. Szabad kezemet a nyaka hátuljára tettem. Hűvös volt a bőre. – Nyugi! – mondta. – Ennél rondábban is láttam vérezni bajtársakat, de egy hét múlva visszajöttek szépen befoltozva. – Nem izgulok. – Rengeteg vér van az emberi testben. Mennyi is? Öt liter? – Nem tudom. Soknak látszik, de szerintem egy liter sem vesztettem. Na jó, mondjuk egyet. Inkább ne beszélj. Miért? Mi bajom lehet belőle? Figyelj, muszáj elmenned a lagziba. Táncolj egyet az ezredes lányával, aztán keresd meg a kórházban és mesélj róla. De részletesen. Milyen ruhában volt, milyen illata volt, és így tovább. Már öt napja is szóltam tudtad? Na jó, egyszer vikára is. Bocs. De amit a birka olban csinált, tudod, amikor a melle alá csatolta az övet, te is láttad. Igazán nem hibáztathatsz. Mikor volt erre időd? A kurva gyaloglás közben idáig. A katona megtanul menetelve rejszolni. Kezet a zsebbe, nem nagy kunst. Vikára rejszoltál, miközben az éjjel gyalogoltunk? Nem akartam elárulni. Te a fele éjszakát alvajárással töltötted, én meg unatkoztam. Muszáj volt valamit csinálnom, és most haragszol rám, ne haragudj. Persze, hogy nem haragszom. A sofőr vadul a fékre lépett, és kója legurult volna a hátsó ülésről, ha nem fogom. Kiegyenesedtem, és átpislogtam a szélvédőn. Odaértünk a hatalmas alapterületű kirov művek széléhez, ami valóságos város volt a városban, tízezrek dolgoztak benne éjjel-nappal. A tüzérségi lövedékek és a Luftwaffe bombák több téglafalú műhelyt romba döntöttek, itt is, ott is lepedők fettek betört üvegű ablakokat, jégborította gránát töltsérek petyezték a telepeket. De még most is, hogy munkások ezreit evakuálták, ezrek haltak meg, vagy várták, hogy meghalljanak a frontvonalakban, még most is füstöltek a kémények, a közökben és átjárókban nők toltak szénnel teli talicskákat, és a levegő megtelt a búgó eszterpadok, forgó tengergépek, formázó hidraulikus sajtók lármájával. Egy repülőgép hangár méretű összeszerelő műhelyből vadonatúj T-34-es tankok sora ki. Nyolc még festetlen burkolatú harckocsi görgött előttünk a piszkos havon, elzárva az utunkat. Miért álltunk meg? kérdezte Kólya. A hangja jóval gyengébb volt, mint egy perce. Ijesztő volt hallani. Tankok mennek át az úton. T-34-esek? Igen. Préma tankok. Végül elhaladtak, mi meg kilőttünk. A sofőr folyamatosan nyomta a gázt, biztosan markolta a kormányt, és úgy látszott, ismeri a kirov műveket, sikátorokon vágott át, a turbina műhelyek mögött, földutakon száguldott végig, a bádok tetejű kis vaskos kéményű munkás viskók mellett, de még így is időbetelt, hogy a roppant kiterjedésű gyárváros túlsó végére érjen. Ott van, mutatott a hadnagy egy téglaraktár épületre, amelyet kórházzá alakítottak át. Hátrafordult és kóljára pillantott. Mivel nem láthatta az arcát, kérdően rám nézett. Vállat vontam. Nem tudom. A francba, ordította a sofőr, tenyerével a kormánykerékre csapva, aztán megint fékezett. Egy kis mozdony pöfögött végig a gyárat átszelő sineken, nyersvassa megpakolt vagonokat húzva maga után. Lev? Igen. Közel vagyunk már? Azt hiszem, nagyon közel. Kólya ajka kékült, gyengén, zihálva szedte a levegőt. Van itt víz? Van valakinek vize? Elcsuklott a hangom akár egy rémült gyereké. A géppuskás előre adta a kulacsát. Lecsavartam a kupakot, oldalt fordítottam kója fejét, és próbáltam vizet önteni a szájába, de csak az ülésre folyt. Valamennyire megemelte a fejét, egy keveset sikerült a torkába csorgatnom, de fuldokolni kezdett és kiköpte. Próbáltam volna még egyszer, de rántott egyet a fején, úgyhogy visszaadtam a kulacsot a géppuskásnak. Rádöbbentem, hogy fászhat a feje, lekaptam a sapkámat és rátettem. Szígyeltem, amiért előbb nem jutott eszembe. Didergett, mégis izzadt az arca. A bőre fakó volt, Pénzérmen nagyságú szederjes foltok ütköztek ki rajta. A vagonok közti réseken láttam a kórház bejáratát, száz méterre lehetett. A sofőr előre az ülésen, karját a kormányra fonva és türelmetlenül biccentgetett. A hadnagy egyre aggodalmasabb pillantásokat vetett kójára. Lev, tetszik a cím? Milyen cím? Az udvari kopó. Jó cím. Lehetne racsenku is. Nem, az udvari kopó jobb? Szerintem is. Kinyitotta a szemét, azt a világos kék, kozák szemét, és rám mosolygott. Mindketten tudtuk, hogy meg fog halni. Remegett a hátsó ülésen a köpönyege alatt, fogai nagyon fehéren villantak ki kékes ajkai közül. Azóta is úgy gondolom, nekem szóló ajándék volt ez a mosoly. Kolja nem hitt Istenben, a túlvilágban, nem hitte, hogy jobb helyre tart, vagy hogy egyáltalán tart bárhová. Őt nem várták angyalok. Azért mosolygott, mert tudta, hogy rettegek a haláltól. Így gondolom. Tudta, hogy rettegek, és egy kicsit meg akarta könnyíteni a dolgomat. Hát nem fantasztikus? Segbelülnek a testvéreim. Szerettem volna mondani valamit, valami hülye viccet, hogy eltereljem a figyelmét. Mondanom kellett volna valamit, bár csak mondhattam volna, de még ma sem jut eszembe semmi helyén való. Ha azt mondtam volna neki, hogy szeretem, rám kacsintott volna, Szóval nem véletlenül markolod a seggemet. Még kolya sem volt képes sokáig őrizni azt a mosolyt. Megint lehúnyta a szemét. Amikor megszólalt, nagyon száraz volt a szája, az ajka összeragadt, amint a szavakat formálta. Nem így képzeltem el, mondta.